Baik, baris alani ni Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Inna ma'amruhu idza araa syai'an ay yaqula lahu qum fayakun. surah Yasin ya. Ha, saya lebih suka kalau ditulis surah nombor ayat dan muka surat. Untuk pertanyaan akan datang sebab saya akan forward soalan ni ke saya akan forward soalan uh, gambar keterangan dan jawapan. Dan jika ada keterangan bergambar. Ke grup-grup lain. Mungkin banyak. Mungkin puluh-puluh ribu orang dapat. Jadi. Uh, mohon nyatakan satunya. Uh, nama surah. Nombor ayat. Dan buku surat. Nah, juzuk tak ada pun tak apa. Okey. Uh, pada kalimah yang bergaris yang ditanyakan itu. A'udzubillahimina syaitanirajim. Innama ma jaiz mufasil. Bertemu asli Iaitu ma'am. Dengan Hamzah dalam dua kalimah. Dibaca empat atau lima harakat. Yang keduanya dibaca amruhu. Tidak dibaca imruhu atau lainnya. Sebab di situ bukan Hamzah wasal. Sebaliknya ialah Hamzah kotak. Hamzah Jadi, mimati di atas am. Jadi mati bertemu ra' hukum izhar syafawi. Dibaca terang jelas. Tidak dipanjangkan. Tidak didengungkan. Pada kadar satu harakat. Kemudian ruhu itu. Boleh disebut sebagai. Hmm, uh, satunya uh, Maksilah Qasirah bertemu dengan Hamzah uh, Macam tu ya? Dalam dua kalimah uh, bila, Maksilah Qasirah asalnya dua harakat Iaitu hak domir Yang ada di hadapannya Wau kecil mat atau yak kecil mat Dua bentuk tu saja yeah, Dibaca dua harakat uh, Seperti soalan yang ditanya pada awal tadi Tetapi jika bertemu dengan Hamzah Maka hukum berbertukar daripada maksilah qasirah kepada maksilah tawila uh, yang dibaca pada kadar empat atau lima rakad. In <tuh> nama amru ida begitu. Maksilah qasirah, nama lain bagi maksilah maksilah kasira ialah maksilah uh, sugro dua rakad. Nama lain nama lain bagi maksilah tawilah ialah maksilah kubra. dibaca empat atau lima rakad. Jadi sinilah maksilah Tawilah atau maksilah kubrah Yang dibaca pada kadar Empat atau lima harakat Innama amruhu Ida Aradan syai'ah Mudah Mudah-mudahan menjawab soalan Tapi jika berlaku wakaf di sini Sama ada maksilah Qasirah Yang dibaca dua harakat Atau maksilah tawilah Yang dibaca empat atau lima harakat Wakaf akan terhenti pada hak domir Ya Dibaca dengan amruh jika berlaku wakaf, wakaf berhenti pada hak damir kerana syarat hak damir dia masih berjumpa dengan dengan huruf selepasnya. Ha, sama ada Hamzah, maksilah tawilah atau huruf-huruf lain, maksilah qusilah mudah-mudahan berisik sikit pencerahan. Wallahu a'lam.